ці непрохадні відвідини. Аус шлюз плакав, кату... каталя... катуляючись по підлозі ярчик. Аус шлюз, аус шлюз, не переставав повторювати він. Відчиніть, закричав Слобода, гримаючи кулаком у двері. Алярмуй, любко, алярмуй! Йой, гівулт, йой, гівулт! Ярчик почав нервово сміятися. Стомилася я, педіма, будь!» Сказав раптом цілком серйозно гість, підвівся, розправив фалдочки плаття, струсив із себе удавану пилюку і почав розсипатися його образ, розсіюватись та розвіюватись, наче й не було нікого. Слобода присів на підлогу коло вхідних дверей, закрив долонями лице і просидів так добру годину. З тієї ж секунди, як пішов Ярчик, у камері почулося розмірене дихання кількох чоловіків. Життя пішло далі своїм ходом. Остаточно прийшовши до тями, Слобода нарешті пошкандибав до своїх нар. Зараз він же стовідсотково знав, що до кінця ночі його більше ніхто не потревожить. Ніхто йому цього не казав, але якесь інтуїтивне друге «я» давало перепустку до чистої години та спокою. Сон, тільки сон. Ось що найбільше було йому зараз потрібно. Здавалося, тільки цілющим та благотворним вплив сну Хоча б на деякий час вирве слободу із чорних тенет чергового приступу шизофренії. Слобода гуляв центром міста. Проспект академічний, пообідній час, весна, краса, життя спокійне та розмірене. Сонце лагідне, блакитне небо з корункованими білими вівцями-хмаринками, що пропливали з грабними отарами по волі та нікуди не кваплячись. Назар ішов від пам'ятника Грушевському в сторону готеля «Жорж». Ішов собі та ні про що не думав. Життя видавалося у цю хвилину якимось світлим та по-дитячому безтурботно щасливим. Перед Назаром йшов коротенький курдуплик у коричневому костюмі старомодного крою І йшов ніби кваплячись, скоренько перебираючи короткими ногами. Відстань між ним та свободою весь час зменшувалась. Настав момент, коли курдуплик став вже мало не плутатись під ногами. Це почало нервувати Назара. Він вправо і кордуклик, ненароком вправо. Він вліво і кордуклик зробив цей самий маневр. Так повторилось кілька разів. Ніби випадково. Назар почав закіпати. У черговий раз, коли Слобода мало не наступив на п'яту недбайливому перехожому, той раптом різко зупинився і обернувся. Назар також зупинився. Поглянувши в обличчя перехожого, Назар чомусь одразу ж зрозумів, хто перед ним – Ця думка ляснула, наче батогом, його мозок та повністю пересканувала кількохвилинний марафон по проспекту. «Звичайно, це ж він, сатана! Як же я раніше не здогадався?» Весь незвично звичний зовнішній вигляд збитого чоловічка говорив сам за себе. Смак і несмак поєднувались у негармонійну гармонію. Краса рис обличчя і гнітюче потворство усього вигляду в цілому не дозволяли дати точний опис зовнішності. Здоровий загар шкіри на очах трансформувався в бруд ріпицю, давно немитого митого лиця. Новесенький дорогий коричневий костюм віяв затхлістю та пафосом нетрощів. «У тебе, можливо, будуть якісь побажання щодо власного життя?» – запитав чоловік у коричневому костюмі. «Можливо», – поволі відповів Слобода, не відводячи погляду. «Речі не такі, якими вони видаються», – додав Курдуплик. Тонка рука з набубнявілими суглобами потягнулась до горла Назара. Слобода не встиг навіть зреагувати, як засмаглий чоловік різким рухом за долі секунд зірвав з його шиї натільний хрест. Ось промовив чоловік у коричневому костюмі, передаючи хрест його ж власникові. «Кидай хреста у цей смітник, що перед собою бачиш. За той короткий час, як він летітиме, загадуй будь-які бажання. Усе, що встигнеш побажати для себе – до часу зіткнення Христа з дном урни сповниться. Назар взяв Христа у долоню, до кінця не усвідомлюючи наслідків своїх дій. Його чомусь огорнула блаженна радість та сила особистої значущості і влади над усіма маленькими та великими людьми. Підкинувши Христа вгору, аби він зміг пролетіти довшу траєкторію, Слобода швидко проговорив подумки. «Здоров'я до смерті і гульвер на мене!» У цю ж мить усе довколо залилося пекельним вогнем. Слобода відчув, як полетів кудись вниз разом зі своїм новим знайомим під звуки шаленого дикого реготу. Сміявся сам сатана, ділячи свій власний голос на тисячі підголосків. Летіли вони пліч-опліч, і тільки права рука нового знайомого підтримувала на зараза горло, не даючи зірватись у бездонну прірву. Звірячий страх від такого несподіваного польоту повністю обкрутив слободу липким холодними шлюпальцями вологого спрута. Незвіданий жахливе майбутнє. А що попереду? Обливаючись потом, чоловік прокинувся. Яке щастя, що це тільки сон, видихнув з полегшенням Назар. У цю ж мить чиясь засмагла до чорноти рука з діамантовими запанками на манжеті сорочки, відпустила його горло і поволі відвелась управо. Слобода різко повернув голову, та з правого боку нікого не було. Нікого не було і зліва. У камері ще всі спали, тільки тепер чоловік відчув, як сильно болить його шия і все горло. Таку ж саму біль, мабуть, відчував повішеник невдаха, коли обривалась петля, і він падав на землю. Драбина по межі людей неначе наче віл межи коней, Завчасний поклик в небеса, Бо коло неї є коса. Спостерігаючи крізь шпари, Ти раптом бачиш тінь примари, Та блиск на лезі сліпить око, Бо йде в безодню одиноко. І не пустується драбина, Бо в кожного своя година, А безперервний рух угору Вчиняє подорож в покору. Ідуть люди вверх, а радше тіні, щоби спочить в своїм коліні. А ця покора твердь сакральна, лунає дзвоном поминальна. Загреміли металеві двері камери, брязкнули замки, черговий, не поспішаючи, зайшов усередину. «Назар, слобода, виходь у коридор!» – звернувся молодий чоловік у формі до арештанта –